Hjärtligt välkomna alla näradio-lyssnare till Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det här programmet sänds för första gången lördag den 4 september år 2010 mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris sänds söndagen den 5 september mellan klockan 09.00 och 10.00. Och en andra repris torsdagen den 9 september mellan klockan 20.30 och 21.30. Jag som pratar idag heter David Long och med i studion har jag ett helt gäng. Det är David Bergqvist ja, som var ni då. Precis. Och vi har även Obe Karlsson och Per Karlberg. Välkomna hit allihop. Tack. Och vi kommer att börja med att prata lite om vad som har hänt i partiet på sistone. I... Opinionsmätningarna, de kommer ju ganska ofta nu och så här i september månad, valmånaden 2010, så lär de ju komma ännu mer ofta än vanligt. Jag vill att det har rapporterats ungefär 15 opinionsmätningar under augusti och i genomsnitt så ligger Sverigedemokraterna på 4,6 procent ungefär. Och det är, får man säga, en mycket bra siffra jämfört med tidigare år. För fyra år sedan så... Inför valet 2006 låg vi ju på omkring 2%, så Så vi har ju klart mer än fördubblats sedan dess. Fördubblats har vi också gjort i antal medlemmar. Vi börjar närma oss fem faktiskt. Vi har mer än dubbelt så stor valbudget. Och mer än dubbelt så många kandidater jämfört med för fyra år sedan. Så att det ser verkligen ut som att vi är på gång in i riksdagen. Tittar man även på sociala forum- på internet så kan man konstatera att på Facebook så har Sverigedemokraterna i riksdagen Ja tack! fått över 33 000 medlemmar nu och det har ökat mycket kraftigt nu de senaste dagarna. Och det beror troligtvis på den medieuppmärksamhet som vi har fått på sistone. I samma Facebook så har det också pågått en omröstning vilket parti ska du rösta på i årets riksdagsval och bland unga väljare så är Sverigedemokraterna faktiskt största parti bland de som har rösträtt så, och är mellan 18 och vad är det, 34 mm. så, är, så ligger vi på kring 23% procent och totalt sett ligger vi på 18% procent där och är ett tredje största parti Det här har naturligtvis fått de etablerade partierna att bli väldigt rädda, eller vad man ska säga, väldigt nervösa inför det kommande eh, valresultatet. Eh, det har eh, resulterat i en del eh, desperata uttalanden från eh, höga politiska företrädare för de andra partierna. Mona Sahlin var till exempel ute i Borås på en eh, valturné alldeles nyligen och eh, sa rakt ut rösta inte på Sverigedemokraterna. Och i TV4, under torsdagen den 2 september, så var man inne på att det skulle bli kaos i riksdagen och att det finns risk för nyval. Det var i och för sig någonting som Birger det förra språkröret för Miljöpartiet, skrev på sin blogg för bara några månader sedan att precis det där snacket gick också när Miljöpartiet var på väg in i riksdagen första gången. Och samma snack gick ju naturligtvis när eh, både Kristdemokraterna och Nydemokrati var på väg in i riksdagen. Så att det är fullt naturligt att man eh, försöker skrämma väljarna på det viset. Man försöker även i medierna att skrämma, och skrämma väljarna genom att eh, då lyfta fram de här opinionsundersökningarna som har visat sämst resultat också. Ja, ja, det är, det är de mest intressanta verkar det ja, det var någon från Scoop där vi skulle ha legat lite under 4% vill jag minnas. Så det, det gick man ju väldigt hårt fram med i medierna men det... Det tror inte jag att våra väljare riktigt går på, faktiskt, utan man står ju klart fast vid eh, sin, sina åsikter, så att säga. Absolut. Sen är det också att det beror också på hur, hur man ställer frågan. Då, så att säga. Om man inte har med Sverigedemokraterna som alternativ eh, när man frågar så får vi givetvis ett lägre resultat. Man kan också ställa frågan om vilket parti som man tycker är bäst på riksplan, alltså i, i riksdagen. Och då tänker folk automatiskt att det gäller ju de partierna som redan sitter i riksdagen. Då får man ju också lägre resultat på SD. Precis. Även Fredrik Reinfeldt, statsministern, han har gått ut och sagt att det finns risk för statens finanser om Sverigedemokraterna kommer in i riksdagen och blir vågmästare. Han har också sagt i dagens nyheter att tycker man om Sverige så röstar man inte på SD. Björklund. Jan Björklund, alltså partiledare för Folkpartiet, han var vid valstugan Expressens valstuga som ligger precis bredvid Sverigedemokraternas på Sägelstorg och gjorde en jämförelse med 1991 när ny demokrati kom in och så försökte han få folk att tro att det var det som ledde till att styrräntan så småningom höjdes till över 500 procent 1992. Så att skrämselpropagandan Tar helt nya proportioner kan man säga Om man tittar tillbaka till den kan man se på År 2000 när Jörg, Jörg Haiders Parti i blev invalt i Österrike Samma år så ökade ju Turismen något otroligt I Österrike så att man kan tänka sig Att de här olika EU-befolkningarna då De lyssnar inte så mycket på sina maktinnehavare Utan de när det gäller Borgkottna mot Österrike då, utan istället så Stödjer man Österrike genom att turister vi får väl se om vi får öka turism i Sverige ifall vi kommer in i riksdagen. Det vore intressant. Ja, verkligen. Sen även Mona Sahlin, vi framgick av Aftonbladet under torsdagen den 2 september. Tar hjälp av SD är rubriken och då står det så här i klartext faktiskt. Månas hot ska få invandrarna att rösta på Socialdemokraterna. Ganska anmärkningsvärt rubrik egentligen. Nu ska Mona Sahlin vinna invandrarna med hjälp av SD. Hennes kommentar var att varje klok person... Som inte går och röstar hjälper Sverigedemokraterna, sa hon i invandrarområdet Vivalla under onsdagen. Socialdemokraternas största strid är inte mot Moderaterna utan det står mot sofflocken. Och hon besökte en röstskola för invandrare och hotade då med att Sverigedemokraterna skulle driva väljarna till valurnorna. Och hon hänvisade då också till Sverigedemokraternas reklamfilm som vi kommer att komma in lite grann på senare i sändningen också. Skulle jag skulle nästan vilja säga tvärtom, därför att jag tror att många av soffligarna det är sådana som är väldigt trötta på politiken i allmänhet och särskilt då på de här riksdagspartierna och tycker att det inte händer så mycket. Så att de är snarare mer potentiella ST-väljare skulle jag säga. Mm, absolut. Sen har vi också gått ut med på vår hemsida, och det här är ganska viktig information så här i valrörelsen, att eh, det förekommer ju valfusk, att våra valsedlar försvinner från eh, vallokalerna. Och det här är någonting som eh, vi som ett relativt litet parti jämfört med riksdagspartierna har eh, lite svårare naturligtvis att eh, kontrollera. Men vi eh, springer runt så gott vi kan i alla vallokaler samtidigt som vi bemannar valstugor och eh, annat, väldigt mycket annat som vi har att göra i de här hektiska tiderna. det är så att det strömmar in rapporter från hela landet om valfusk där Sverigedemokraternas valsedlar tas bort eller slängs eller göms. Vissa röstmottagare har rapporterats vägra lägga ut partiets röstsedlar. Och Sverigedemokraterna har därför lanserat e-postadressen valfusk-sverigedemokraterna.se alltså valfusk1sverigedemokraterna.se och ni uppmanas att mejla till den adressen om ni skulle se att valfusk pågår. Ifall valförrättare vägrar lägga ut valsedlarna, ifall de saknas eller om det finns andra problem. Och det är av mycket stor vikt att alla såna här händelser rapporteras. Så ta gärna med så mycket information som möjligt och beskriv vad som har hänt. Var det har hänt och hur valarbetarna reagerade om ni konfronterade dem med de här uppgifterna. Och saker som då bör vara med är alltså datum när det här valfusket upptäcktes. Och plats, vilken kommun, vilken stad och vilken vallokal det skedde. Och beskriv gärna också vad exakt är det som har hänt. Saknas det valsedlar eller är de gömda på någon undanskyndplats? Det Beskriv gärna så detaljerat som möjligt. Och valarbetarna, konfronterade du valarbetarna och vad sa de och hur reagerade de? Det är bra om man kan ta deras namn. Om en polisanmälan ska göras. Och så kontaktuppgifter. Ange gärna dina kontaktuppgifter så vi kan kontakta dig för mer detaljer om så behövs. Och e post alltså till valfusk.sverigedemokraterna.se Det går också bra att ringa till partikansliet på 08 50 00 00 50. Det kan dock hända att det är svårt att komma fram dit. Det har varit väldigt upptaget under torsdagen och fredagen- eftersom att folk har ringt med anledning av det valutskick- som vi har gjort till samtliga hushåll i landet. Samtliga hushåll i landet ska alltså ha fått ett kuvert- som är ganska så vitt på ena sidan med en blåsippa på- ge oss Sverige tillbaka, står det för Sverigedemokraternas logga. På andra sidan en bild av Jimmy Åkesson- och ett uttalande Från honom Och även en gruppbild där från ser ja, Med ja, många andra Sverigedemokrater Precis Och texten säger då I vårt Sverige förs en ansvarsfull invandringspolitik I vårt Sverige ges äldre en värdig goddom I vårt Sverige tas krafttag mot brottsligheten Vilket Sverige väljer du? Och i det här kuvertet då Så är det ett eh, vikt A4-blad eh, Med eh, Rubriken Ge oss Sverige tillbaka och en del information i. Och så ska det också finnas valsedlar där i. Två stycken riksdagsvalsedlar Två för landstinget och två för kommunen som just du bor i. Och skulle det vara så att ni inte har fått det här utskicket under torsdagen eller fredagen. Den andra och tredje september. Så är vi också tacksamma om ni hör av er och meddelar detta. Ni kan då ringa till 08 50 00, 00 50 eller skriva e-post till info-sverigedemokraterna.se Ja, vi har därmed klarat av den allra viktigaste informationen om vad som händer just nu. Vi jobbar väldigt hektiskt med att bemanna valstugor, som jag sa. Vi har en på Särgels torg. Och i övriga Stockholms län så vet jag att vi har en valstuga även i Järfälla. Och vi har en i Huddinge. Det är väl ungefär de vi har i Stockholms län det här året. Och det har visat sig att det krävs ganska mycket för att bemanna dessa valstugor. Och att nu också besöka alla vallokaler för att se att de verkligen har lagt ut valsedlar. Vi tar mycket tacksamt emot all hjälp vi kan få från alla tänkbara aktivister och medlemmar. Vi gör som så att vi tar en första musikpaus. Och efter pausen så kommer vi att komma in lite grann på... Den organisatoriska utvecklingen här i Stockholmsdistriktet och vi kommer också att komma in på all den medieuppmärksamhet som vi har fått i partiet den senaste veckan. Men vi tar första musikpaus nu i alla fall. Håll till godo. Ja det här är Radio SD, Sverige Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz och det ni hörde var blonda svenska vikingar med vikingarna. Och det vi sa strax innan musikpausen var ju det att vi har gjort ett utskick till alla hushåll i hela Sverige. Den andra, tredje september ska dessa ha kommit fram. Och har man inte fått sitt utskick så kan man också beställa Sverigedemokraternas valsedlar på vår partihemsida. Så gå in på sverigedemokraterna.se och beställningssidan och fyll i formuläret där. Ja, som jag sa innan så... Skulle vi komma in lite grann på den organisatoriska utvecklingen i Stockholmsdistriktet närmare bestämt Östra Stockholms län och där är ju du ordförande David. Mm, det stämmer det och eh, som vi har nämnt tidigare här i radion, för några månader sedan så har vi bildat en, en eh, kommunförening med namn då Östra Stockholms län och eh, där då eh, Nacka, Värmdö, tidningar och Tyrelse då ingick och vi har ju då jobbat ett tag. Och det visar sig att Tyresö nu är så pass starkt att man kan bilda en egen kommunförening. Och det är någonting som vi verkligen gläds åt. Därför att eh, ambitionen är ju då att varje kommun i landet ska ha en egen st kommunförening Så vi är väldigt glada över att eh, utvecklingen har gått så snabbt. Och att vi kanske nu kan få... Ja, vi har fått till stånd en, en ny eh, förening här i Tyresö. Förevalet till och med. Och eh, det är ju som har blivit vald till ordförande för den, den här nya styrelsen då inom kommunföreningen. Och det får jag väl gratulera till. Tackar David. Ja det känns onekligen väldigt glädjande för mig. och Jag är givetvis glad att äh, min, min glädje är delad glädje. För självklart är det precis som du säger att äh, hela idén med den här östavdelningen var att vi tillsammans då skulle hjälpa varandra framåt kanske när vi var för sig inte riktigt räckte till. Jag har sett på någon webbplats att man har haft lite roligt åt den här sammanslagningen, sammanslagningen och det verkar som att det har varit personer som inte riktigt har, har trott på respektive Kommun som har skrivit det här. Men, men nu börjar vi ju visa att eh, vå vår ingång här den har fungerat. Eh, och eh, självklart är det ju i Tyrusö som ligger mig varmast om hjärtat. Därför kan jag gärna berätta några ord om hur så att säga utvecklingen har lett fram till det vi nu idag ser som kommunföreningen ST Tyresö som eh, hade bildande mötet då den eh, 29 augusti eh, och eh, jag Ove Karlsson och eh, eh, Per Karlberg då som valdes till vice ordförande på det här mötet vi talade redan i slutet på 90-talet då om att eh, eventuellt bilda en kommunförening. Eh, och då är det ju... Jag, jag vill minnas att det var kanske 98 den här diskussionen var på gång. Och det är ju alltså 12 år sedan. Eh, och då hade vi ett flertal aktiva medlemmar i Tyresö och eh, I och med att partiet ständigt har varit på väg framåt. Eh, eh, vi har ju fördubblat... Eh, antalet röster vid varje riksdagsval till exempel så, så fanns det ju ett stort hopp ändå att vi, vi hade en potential men efter eh, konsultationer med, med länsavdelning då och även interna diskussioner kommer fram till att tiden inte riktigt var mogen för oss just då och eh, sen fortsatte ju vårt lokala arbete framåt och eh, 2002 så var det ju riksdagsval på nytt och då hade vi ett par namn på våra valsedlar lokalt och vi bedrev en valkampanj som på det stora hela taget kändes väldigt bra. Vi, vi hade aktiva medlemmar, vi, vi hade kompetenta kom kandidater på valsedeln. Men när valresultatet kom så... Det, det Självklart så precis i stunden så, så kändes det som en besvikelse. Men på sikt så trodde jag ändå att resultatet var ungefär vad man kunde förvänta sig. Jag har för mig att det var cirka 1,5 procent av Tyreseborna- eh, de valberättigade, röstberättigande var äh, Tyreseborna som röstade på oss det känns ju inte särskilt imponerande idag men jag tycker ändå att äh, i historiens backspegel kändes, känns det väl rätt okej okay. och sen gick det fyra år och vi fortsatte lokalt med med vårt arbete, flygbladsutdelningar och försöka äh, få ihop en fungerande lokalorganisation. Eh, och så kom vi till 2006 och vi märkte då att det var svårt att få kandidater till eh, våran lokala valsedel och eh, det är väl ingen som är eh, sympatisör eller medlem i Sverigedemokraterna som eh, har så att säga missat den demonisering av våra partiarbetare och kandidater på de olika valsedlarna. Så det, det skrämmer ju och det är ju maktens röst som, som skrämmer den personen som funderar över vilket parti som bäst kan representera den här individen. Och det gjorde att vi hade svårt att få tag på eh, kandidater och vi valde då att helt enkelt eh, inte ställa upp 2006 men istället då med en absolut visshet eh, eh, sätta, i sätta igång med arbetet för en framgång 2010. Och nu befinner vi oss eh, bara någon vecka, 14 dagar här innan valet och har faktiskt i Tyresöl eh, det, från den 29 augusti har vi skapat en kommunförening, vi har fyra kompetenta kandidater, vi har drivit ett lokalt valarbete under hela året och eh, vi har intensifierat det här arbetet under den senaste tiden där vi främst har fokuserat på att dela ut eh, sd i lokalt i Tyresö och eh, jag kan helt enkelt säga att eh, det känns fantastiskt bra. Och eh, det som känns nästan bäst är ju att vi har hållit ut. Eh, vi är två personer kvar sedan tolv år tillbaks. Vi har värvat nya medlemmar och en del gamla kvarstår. Mm. Och eh, som jag minns det så var det inte så väldigt långt ifrån att ta mandat redan förra gången. Trots att ni inte hade någon kandidat. Var det så? Ja, så var det. Vi har ju tittat på valresultatet och eh, det var ju faktiskt eh, över all förväntan eh, men samtidigt så kan man då precis som jag var inne på tidigare kanske nu fyra år senare vara tacksam och glad för att vi inte lyckades med bedriften då utan en egentlig kampanj för eh, det kunde ju då uppstått den situationen, att det kom in en person som inte hade en förankring lokalt i den lokala organisationen. Absolut. Eh, och eh, som eh, ni har växt nu i Tyresö så har ni alltså fått ihop eh, en lista på åtminstone fyra kandidater och eh, toppnamnet sitter också med i studion, Per Karlberg. Ja, ja. ja, det är jag. Och eh, ja, Per, vem är du? Har du något att säga om dig själv kanske? Ja, jag heter Per Carlberg och jag har ju varit med här nu i 12 år som USA är precis nu, som man har väl lite erfarenhet mm. av partiet. Och ja, precis som USA, vi känner ju en islossning nu. Det kommer ju väldigt många som hör av sig, som aldrig har vågat mejla eller höra av sig överhuvudtaget förr nu. Och ändå mm. är ju massmedia väldigt hårt på oss, men folk börjar väl genomskåda den här massmediala smutskastningen som pågår. Mm. Så det är en positiv utveckling som vi ser i de flesta kommuner egentligen och Tyresö. Inget undantag. Tyresö kanske till och med något bättre än snittet i det avseendet. Eh, när det gäller politik då i Tyresö, eh, har du någonting att säga om det kortfattat? Ja, vi håller ju på att sätta ihop ett kommunpolitiskt program. Då, men viktiga punkter här nu är ju att vi ska riva upp avtalet med Migrationsverket. Där de har beslutat att vi ska ta emot ensam, ännu fler ensamkommande som kallade flyktingbarn. Då. Mm. Och de... de som vi brukar kalla för ankarbarn. Då. Exakt. Mm. Det är väl inte vi så positiva till. De andra partierna tävlar väl om och vara gulligast mot dem. Då. Men vi tycker att det släppar hand om de som bor i vår kommun mm. först. Precis. Jo, och Vi har ju som sagt ett kommunpolitiskt program eller generella riktlinjer som vi kallar det för för kommunpolitiken Men just lite Tyresö specifikt då Jag tyckte du nämnde någonting om polisstation tidigare Nej, men polisstationen den står ju där och samlar damm det är väl, Den är väl väldigt sällan bemannad mm. Man vet folk som har sökt sig dit för att hämta farglömda saker och den är aldrig bemannad Så att det kan vara ett krav att vi har över 40 000 invånare för en polisstation mm de fungerar. Mm. Mm. Eh, vad tror ni på för valresultat då i Tyresö? Vi har spånat och tänkt och eller, vi hoppas väl i alla fall på två till fyra mandat någonstans däremellan. Mm. Ja, det är två valkretsar och det blir ja, antingen ja. ett eller två mandat i vardera. Ja, och som Ove sa tidigare, hade vi inte konkurrerat med ett annat parti förra valet så hade vi fått suttit på ett mandat redan då. Ja, just Hur ser det ut med konkurrensen idag i Tyresö med de övriga partierna? Mm. Det, det är bara vi som ställer upp vad jag vet än så länge kommunpolitiskt. Mm. Utöver riksdagspartierna? Ja, alltså, utöver riksdagspartierna. Mm. Mm. Mm. Ja, det, det ser ju väldigt ljust ut. för att, Ibland kan man ju tänka sig att eh, en del andra uppstickare tar många av våra röster. Som jag sa tidigare så tror jag att soffliggarna kan ändå tillhöra en del av våra potentiella människa i gruppen. Och eh, som Piratpartiet kan, kan jag tänka mig tog en del av våra potentiella väljare i EU-valet. Ja. Sådana saker kan ju också uppstå i kommunerna. Mm. Mm. Och jag har bara sett deras riksdagslista i Tyresö så jag hoppas att de håller sig ifrån vår kommun. Mm. Ja, och sen så tror jag nog att eh, de kommer inte kunna skälla så mycket röst för oss den här gången. Eh, men om vi tittar lite mer på listan då. Per Karlberg är alltså toppnamn. Nummer två så är Henrik Mellström. Eh, någonting att säga om honom? Ja, en glad skåning som har hittat till oss då. Han anmälde sig för några halvår sedan på vill bli politiker, så att, ja, okay. och det var en riktig talang, så vi mm, är tacksamma han... för att han hörde av sig. Och nummer tre, Jörgen Bengtsson heter han. Ja, nu är han sekreterare, en mycket duktig kille som tycker om att skriva, så det är perfekt att han blev sekreterare. då mm. Och så nummer fyra, Anneli Molin. Ja, hon tycker om att eh, vara med här och hjälpa till, så det ser bra ut faktiskt. Mm. Jo, det är en lista som eh, troligtvis kommer att kunna besätta de mandat vi har möjlighet att vinna i Tyresö så det ser mycket positivt ut. Eh, någon uppmärksam lyssnare kanske har lagt märke till att eh, styrelsens ordförande Ove Karlsson inte kandiderar i Tyresö? Nej, det kan ju <hållanden> vara en märkligt i första anblicken. Eh, men det beror helt enkelt på att efter att eh, bott i Tyresö i väldigt många år så har jag flyttat tillbaka till min barndomsgata som ligger på Södermalm i Stockholm men då jag fortfarande faktiskt av historiska skäl fortsätter att främst koncentrera mig på det som har varit min huvudsakliga arbetsuppgift under de senaste 15 åren att skaffa Sverigedemokraterna ett lokalt mandat i, i Tyresö så, så uh, har jag nu av uh, medlemmarna i Tyresö fått äran att uh, få leda. Uh, så det var inga konstigheter att välja en Ove som ordförande. Han är ju riktigt hårt förankrad i våran förening så att vi är bara tacksamma att han ställer upp. Mm. Jag har bott där också länge, ja. precis jo. som du sa. Ja, eh, har vi något mer att tillägga om organisationen? Annars så kan vi ju lägga Tyresö-ärendet till handlingarna. Mm. Eh, som sagt, vi har en stark lista i Tyresö och det har vi väl på de flesta håll i mm. din del av distriktet, av. Jo då, det finns kandidater. Mm. Eh, skulle man kunna bara, eh, som en liten eh, sak vid sidan av, eh, kunna fylla i det här kring... Eh, det vår kommunföreningen har gjort. Det är bara några intressanta detaljer som, som vi har lyckats genomföra. Eh, eller genomföra. Vi har åtminstone visat att vi finns i Tyresö på den korta tiden föreningen har funnits. Så vi började redan någon vecka innan med, med de här insatserna. Det är att vi har kontaktat eh, Moderaterna lokalt, vi har kontaktat Socialdemokraterna lokalt vi har kontaktat Tyresös eh, lokalradio eh, eh, och eh, resultatet av det här... Och vi har även fått kontakt, eh, att tv 4 har tagit kontakt med oss. Eh, och eh, ja, jag kan kanske nämna något mer om det här sen. Så. Mm, absolut. Mm. Ja, som sagt, vi växer och organisationen utvecklas. Vi har ju som målsättning att det ska vara en lokalavdelning i varje kommun så småningom. Och det här är ett steg på vägen. Vi tar återigen en musikpaus. Ja, ni lyssnar till Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var, nämner du Sverige? Sjöng, gjorde en av världshistoriens största operasångare, Jussi Björling. Och vi pratade ju om eh, Tyresöföreningen och eh, det hade lite mer att tillägga om det, Ove? Ja, det finns väl lite för eh, SD-sympatisörer och medlemmar lite intressanta informationer att delge er eh, så att vi sprider dem utanför eh, kommunens gränser. Och det är att eh, jag kan börja med att eh, TV4 kontaktade oss och eh, ställde ett antal frågor om... Eh, ja vår organisation och våra mål och, eh, och så vidare. De undrade hur, vad vi hade ställt upp med under eh, 2000-talets två tidigare val och eh, jag tog på mig att svara på de här och jag kände väl att eh, relativt sett att jag svarade relativt utförligt och det kändes vid första kontakten som att eh, det fanns stor möjlighet till att Få en lite djupare intervju till stånd. Men efter mitt svar så har det varit knäpptyst från TV4s sida. Mm. Jag funderar faktiskt på att vi ska gå ut med både TV4s frågor och Estet svar på våran... Eh, lokala sida som man kan hitta om man går in på www.sverigedemokraterna.se så vi, kan vi ge lite mer större spridning för, för den här korrespondensen i och med att det har så tyst. Eh, sen har jag varit i kontakt med vår lokala radiostation och eh, han som är programledare då åker Sandin som har ett eh, väldigt bra rykte och anses vara en väldigt objektiv person som inte ta ställning och han har i, eh, inför valet nu när han har bjudit in partier och jag tror det är eh, fem eh, partier som har medverkat i lokalradion och att han har i sändningar gått ut och verkligen eh, understryket att alla partier är välkomna att få plats i eh, närradion för att presentera sitt... Eh, Eh, handlingsprogram och vad man har för tankar om det lokala arbetet här i eh, politiskt i Jag har kontaktat eh, Åke Sandin sedan ett par tre dagar tillbaks men det är jättetyst faktiskt. Så jag vet inte sen när jag gick in och studerade deras hemsida noggrannare så såg jag att det var en väldigt massa socialdemokrater som satt i den här styrelsen för eh, den här lokala radiostationen. Så jag vet inte om det är det handlar om jag väntar med spänning och Sandin kanske lyssnar på SD-radio så vi hoppas på det. Sen så är det väl så att jag har kontaktat de två stora partierna i, i Tyresö också. Och det är ju Socialdemokraterna och Moderaterna där det är Moderaterna och Allianspartierna som har haft makten nu under ett antal val. Jag vet inte sen är Per kanske. Nej, det känns ja, det, de har, det var varannat år under en lång period men på sistone så har eh, allianspartierna styrt eh, eh, kommunen med borraterna i spetsen. Det brukar ju eh. vara så också att eh, lite mer vanliga kommuner, där har vi svårare att komma fram också av olika mm. orsaker då. Det kan kanske just därför det går lite trögt i just östra Stockholms Stockholmsländer. Kan så vara. I eh, alla fall så eh, de här två. Eh, Mejlkontakterna jag haft utmynnade då i eh, svar från Moderaterna där de väldigt kortfattat tackade för eh, den förfrågan som jag gav dem om att eh, sitta ner och samtala innan valet. Eh, jag förklarar för dem att vi lokalt eh, har förhoppningen om eh, upp till fyra mandat, minst två, eh, Kanske inte som mest fyra, men någonstans är det en realistisk målsättning med två, tre eller fyra mandat. Eh, och de meddelar mig då eh, att de, de sökte fortsatt stöd för eh, den här allianskoalitionen. Och eh, ja, jag förstår det. Ändå tycker jag det är tråkigt att de inte vill sätta sig ner och samtala. Och det tog två veckor att få det svaret så de ja, tänkte länge. De tänkte länge. Sen skrev jag ett, kan man säga, identiskt mejl till Socialdemokraterna lokalt- som svarade på ett, minst sagt, bryst sätt tillbaka där de... Och det tog fem veckor. Det tog fem veckor. Och de, de var oerhört kritiska till oss. Och sen uppmärksammade jag, precis bara för någon veckor sedan- att eh, den här kontakten vi hade tagit med Socialdemokraterna lokalt, den hade de valt att eh, ta upp i sin tidning, Tyres Nyheter, som är Socialdemokraternas lokala partiorgan. Eh, och eh, ja, de, de anklagar oss för att ha en, en förskräcklig människ människosyn bland annat. Och eh, ja, självklart så känner jag att eh, vi måste på något vis gå vidare med det här och bemöta det. Och jag förstår att även Per är Ja, det, det känns som socialdemokraterna är väldigt avlägset för att samarbeta med i Tyresö, Just för stunden. Men det fruktansvärda lögner de går ut med i media när man talar om att vi är ute efter makt och positioner i kommunen genom att bara inbjuda till ett samtal. Det är det är lite lögnmakt idag. Om det nu skulle vara så att de blir tvungna att söka sitt stöd efter valet hos SD, om ni skulle visa att vi får ett bra resultat, då är det väl i så fall kanske. Kan man vända på det hela? Då är det väl de som är ute efter makt helt plötsligt. Ja, då är de galna som mm. liv. Men det får vi se efter valet. Mm. Ja, deras agerande verkar påminna en del om hur det är på riksnivå också. De har mm. väl tagit efter partiet på riksnivå. Det tar fem veckor att svara på ett mejl. Ja, det är fantastiskt. Mm. Ja, man kunde förvänta sig mer av ett sådant parti kanske. Ja, är vi klara med den rapporteringen? Man kan säga att framgångarna vi gör i både Tyresö och flera andra kommuner är ganska typiskt på flera olika håll. Det kommer att bli stora framgångar i många kommuner. Det kommer att innebära fler mandat och stora nya resurser för Sverigedemokraterna, såväl politiskt som ekonomiskt, för framtiden. Vi lämnar detta och går in på... Att Sverigedemokraterna också har presenterat sin valfilm som ska sändas i TV4 Har det varit tänkt, från och med den 6 september och 12 dagar framåt Så ska det sändas en valfilm från Sverigedemokraterna Och eh, vi presenterade den eh, den 27 augusti, fredagen den 27 augusti Och så fort den hade visats så gick TV4 omedelbart ut och sa att den filmen inte kommer att visas men man kan ändå se den på Sverigedemokraterna.se. Det är det första man ser om man går in på vår hemsida. Och vi gick ut med ett pressmeddelande den 28 augusti. Sverigedemokraternas valfilm var den mest sedda på Youtube. Mindre än ett dygn efter att Sverigedemokraternas valfilm presenterats har den seglat upp som Youtubes mest sedda film under dygnet. Vilket är den främsta av totalt 19 olika utmärkelser den fått på Youtube för sin popularitet. Utöver Youtube har filmen fått en mycket stor spridning även genom Sverigedemokraternas hemsida samt genom andra medier som lagt upp filmen i sina egna mediaspelare. Totalt har Sverigedemokraternas valfilm nu på mindre än ett dygn sätts över 100 000 gånger och kommenterats tusentals gånger. Trots filmens popularitet och trots att nu flertalet sakkunniga jurister och ledarskriventer bedömt att filmen inte på något sätt bryter mot lagen så vidhåller TV4 Ännu utan att ha kunnat motivera sin bedömning i sak att filmen är olaglig. Produktionsansvarige Erik Almqvist, Sverigedemokraterna, kommenterar. Självklart är det oerhört glädjande att se vilka framgångar filmen har römt sedan nio dagar innan tv-premiär. Redan till nio dagar innan tv-premiär. Däremot är det såklart trist att uppmärksamheten kommer av att landets största kanal försöker censurera oss. Filmen har hållit juridisk prövning och därmed kan TV4 förvänta sig att få betala skadestånd om man inte sänder filmen. Dessutom har vi nu börjat skissa på en alternativ reklamfilm som kommer väcka minst lika stort intresse som den första men samtidigt omöjliggöra juridiska abortförklaringar. Och man kan som sagt se filmen både på Youtube och på Sverigedemokraternas hemsida, sverigedemokraterna.se. Mm, det är verkligen förkastligt att TV4 tar sig friheten här nu och anser sig själva kunna döma ut. Eh, andra människors verk då som olagligt utan att ha någon som helst juridisk grund för det. Mm. Det är verkligen oacceptabelt i en demokrati. Ja, verkligen. Sen eh, skickade vi ut ytterligare ett eh, angående just att även vår radioreklam skulle förbjudas. Eh, vi skulle då eh, byta ut ordet invandringsbroms i den här eh, radioreklamen mot ett pip Och Det här pipjudet blev också förbjudet. Sverigedemokraterna vädjar till Europarådet om att hörsamma den danska regeringen. Och för anledningen till det pressmeddelandet var ju att de två danska regeringspartierna, borgerliga vänstre och de konservative anser att yttrandefriheten är i fara i Sverige sedan Sverigedemokraterna vägrades att visa sin valfilm i TV4. Men det tycker vi att den har varit länge. Ja, ja, jag är högsta glad och det har väl i och för sig danskarna gjort också men nu det här var tydligen droppen som fick vägarna att rinna mm. över. Eh, och eh, det svenska tv bolagets beslut är enligt vänstra och konservative och där till regeringens stödparti, dansk folkeparti, ren censur. Vänstres talesman i utrikesfrågor Mikael Åstrup Jensen säger till Jyllandsposten att han ska ta upp frågan om svensk politisk censur på Europarådets nästa möte. Och föreslår rådet att sända valobservatörer till Sverige inför valet den 19 september. Valobservatörer hade vi behövt tidigare. Ja, det har vi behövt länge som sagt. Och eh, Konservatives talesman i utrikesfrågor Nasser Kader kallar Sverige för ett uland när det gäller yttrandefrihet. Någon bör säga till svenskarna att det är fråga om ren censur. Det hör inte hemma i ett skandinaviskt land år 2010, säger han. Dansk Folkeparti går ännu längre och vill omedelbart sända valobservatörer till Sverige. Förhållandena är mer groteska i Sverige än i Östeuropa, hävdar Dansk Folkepartis partiledare Pia Kershgård. så att Sådana är tunggångarna i Danmark och det har naturligtvis satt lite press på Sverige. De har ju fått försöka bortförklara sig då, de svenska politiska företrädarna. Men som sagt, när det då gällde radioreklamen så meddelades under måndagen den 30 ånden i augusti, eh, SBS Radio meddelade att Sverigedemokraterna inte får använda ordet invandringsbroms i den radioreklam som partiet handlat upp i eh, SBS-kanaler. Sverigedemokraterna gjorde därför en ny version av reklamen där ordet ersatts med ett pipljud. Idag meddelar SBS Radio att partiet inte heller får använda pipljud. SD vädjar nu till Europarådet om att hörsamma den danska regeringens krav på diskussion kring den svenska politiska censuren. Och Erik Anqvist har kommenterat det med att eh, mindre än tre veckor innan valet upplever vi nekade tidningsannonser, censurerade budskap i tv och radioreklam, censurerade censurljud, mm. utfrysning från partiledardebatter, sabotage mot våra valstugor och så vidare. Dansk Folkepartis partiledare Pia Kersgård kunde inte ha mer rätt när hon jämför svensk demokrati med en bananrepublik. Vi vädjar nu till Europarådet att hörsamma den danska regeringens efterfrågan om diskussion kring den, det demokratiska tillståndet i Sverige samt valobservation av det svenska valet. Redan i valet 2006 krävde Sverigedemokraterna valobservatörer då vi i val efter val upplever sabotage i valrörelse såväl som i vallokaler. Det är dags att Sverige tar sitt demokratiska ansvar genom att rättvist och tolerant behandla även de som inte delar etablissemangets åsikter, säger alltså Erik men nu så har alltså Sverigedemokraterna lanserat en ny valfilm för TV4 just. Och det är en valfilm där vi har pixlat en del bilder då som TV4 ansåg vara för kontroversiella. Och den filmen har TV4 sagt att den ska de sända. Men ljudet kommer att vara detsamma och budskapet kommer att vara detsamma. Och ni kommer alltså att kunna se det på TV4- på TV4 Fakta och TV4 Sport tror jag det var. Från och med den 6 september. Alltså måndag den 6 september. Så att ni som hör det här under helgen den 4-5. Kom ihåg det att ha ögonen med er på TV4. Från och med måndag alltså. Och det ska sändas varje dag fram till den 17. Ja, för att komma in lite grann på politik också. Så är det så att Sverigedemokraterna har också presenterat sitt valmanifest och jag tänkte att vi tar väl det under resterande programtid det är så att vi hade en presskonferens torsdagen den 2 september vid valstugan på Sägelstorg där intresset var väldigt stort från media det var flera stora så här filmkameror från både Sveriges Television det var från TV4 det var även Sveriges radio och det var TT och dagens nyheter och en massa olika tidningar. Och jag har sett väldigt mycket om det i, ja, på internet och kunnat se också på nyhetssändningarna både TV4 och Sveriges television. och Det finns fortfarande att se på SVT Play och TV4 Play, ni som går in på internet. Och det som vi då presenterade, det har kommenterats bland annat i. Dagens Nyheter med rubriken att SD skärper främlingsfientliga förslag. Sverigedemokraterna skärper sina främlingsfientliga förslag med drygt två veckor kvar till valet. I partiets valmanifest som presenterades i partiets valstuga vid Särgels torg vid lunchtid vill partiet förbjuda heltäckande slöja på allmän plats. Det där med heltäckande slöja på allmän plats det har ju antagits både av franska och belgiska parlamentet. Om jag inte missminner mig. I Frankrike så återstår fortfarande att anta det i senaten. Men det här är alltså inte något konstigt alls. I Belgien Nej. så var det varenda parlamentsredamot röstade för mm. att förbjuda heltäckande slöja. Frågan är väl om det är främlingsfientligt också. Jag menar, att man vill se hur människor ser ut och så vidare. Vad är det med riktigt Att man då tycker att det är dumt att folk som till exempel utövar våld under demonstrationståg ska kunna förklä sig så att säga mm. det är inte heller bra och, och då behövs ett maskeringsförbud och där ingår ju då även burka Absolut, Jo, det är precis så som vänsterextremister som attackerar våra möten brukar klä sig faktiskt mm. och det här valmanifestet då som vi presenterade det heter 99 förslag för ett bättre Sverige Sverigedemokraternas kontrakt med väljarna 2010 till 2014 och vi har då som sagt 99 olika förslag och vi har på en massa olika områden. Och vi skriver oss här att i Sveriges riksdag så kommer Sverigedemokraterna att arbeta för. Den första punkten är då fler jobb och trygga löntagare. Och de konkreta förslag som vi då har det är att bibehålla rotavdrag samt ett vidareutvecklat rutavdrag genom en större avdragsmöjlighet för barnfamiljer och äldre. Vi har också ett införande av ytterligare två undantag från turordningsreglerna för samtliga företag, oavsett storlek. Och en skärpning av reglerna för arbetskraftsinvandring. Det är ju så att den nuvarande regeringen vill ju öppna för fullständigt fri arbetskraftsinvandring, medan Sverigedemokraterna menar att vi kan acceptera något gästarbetarsystem eller så för den typ av kompetens som vi själva saknar inom landet. Men i övrigt så ska det inte vara fri arbetskraftsinvandring. Inte utanför Norden i alla fall. Vi vill också slopa instegsjobb och övrig diskriminering på arbetsmarknaden. Instegsjobben innebär ju att invandrare, eller företag som anställer invandrare kan få arbetsgivaravgiften till stor del bekostad av staten. Just vilket då innebär en diskriminering av svenska arbetare. Svenskar får alltså. Vara med och via skatteseden sponsra sin egen diskriminering och sin egen arbetslöshet. Vilket vi tycker är helt horribelt. Och vi har ytterligare ett tiotal punkter inom just det området fler jobb och trygga löntagare. Sen kommer vi in på en av våra huvudpunkter, en trygg och värdig ålderdom. Och det innebär då att vi vill verka för ett avskaffande av pensionärskatten, det vill säga... Skatten för pensioner ska sänkas till samma nivå som skatten för arbete för de som fortfarande arbetar. Vi vill också öka antalet trygghetsboenden kraftigt. Och genomföra en bred satsning på förbättrad matkvalitet inom äldreomsorgen. Vi har hört vittnesmål om att inom äldreomsorgen så får många mat som är flera dagar gammal. Vi vill också ge ett utökat stöd till anhörigvårdarna. Och införa trygghetsprogram för att bekämpa brott och övergrepp mot äldre. Och slutligen en ökad satsning för att förbättra livskvaliteten och den sociala stimulansen för brukare inom äldreomsorgen. Sen så har vi då kriminalpolitiken, krafttag mot brottslighet, en kraftig straffskärpning för grova och upprepade brott. Ett införande av verkliga livstidsstraff utan möjlighet till tidsbestämning eller benådning för de värsta brottslingarna. Och ett införande av obligatorisk utvisning för alla utländska medborgare som begår grövre brott. Och även där så har vi ytterligare ett tiotal olika punkter. Ni kan för övrigt ladda ner hela valmanifestet på södemokraterna.se. Sen kommer vi då in på en ansvarsfull invandringspolitik. Och där vill vi begränsa asyl- och anhörig invandringen till en nivå som den i våra grannländer Danmark och Finland. Vilket innebär att vi måste alltså minska med ungefär 90% från dagens nivå i Sverige. Vi vill återinföra assimilationspolitiken, det vill säga invandrare ska anpassa sig till det svenska samhället och inte tvärtom. Assimilation istället för integration således. Och ett ökat stöd till världens miljontals nödlidande flyktingar genom att flerdubbla anslagen till FNs flyktingorgan UNHCR. Vilket innebär att man alltså hjälper flyktingar på plats i deras hemländer eller i dess närområden. Vi vill också öka stödet till kvinnor som lever under religiöst och hedersrelaterat förtryck i Sverige. Och stoppa islamiseringen av det svenska samhället. Man kan ska tillägga där också ett stöd då för folk överhuvudtaget som lever under religiöst och helt förtryckt. Men i synnerhet så blir det då framförallt kanske kvinnor. I praktiken så blir det nog ja. det, precis. Och som jag sa tidigare också ett förbud mot bärandet av heltäckande slöjor på allmän plats och en skärpning av kraven för medborgarskap och uppehållstillstånd. Det här valmanifestet har ytterligare ett stort antal punkter. Som jag sa, ni kan läsa det på Sverigedemokraternas hemsida. Och vi har också eh, tagit fram en tilläggsbudget där vi visar hur vi har räknat på att eh, det här ska gå ihop. På sista sidan så är det en tabellbilaga som eh, mycket tydligt redogör för eh, hur mycket mer respektive hur mycket mindre vi vill satsa på de olika områdena jämfört med regeringen. Och eh, tilläggsbudgeten kallar vi för jobb, välfärd och trygghet. Även den finns att ladda ner på Sverigedemokraternas hemsida på internet. Mm. Det här har naturligtvis de etablerade partierna gått ut och kritiserat, mycket hårda ordalag. Men faktum är att de löften som vi ger är inte på något sätt mer lättvindiga eller mer oseriösa än de etablerade partierna. Ni kanske minns hur både regeringen och den socialistiska kartellen har gått ut och sagt att våra löften är som följer under förutsättning att den ekonomiska utvecklingen fortsätter på det sätt som vi har sagt Eh, på något sätt så är det väl lite grann det som vi säger också att under förutsättning att vi lyckas eh, spara så mycket som vi har sagt när det gäller just invandring och mångkulturella satsningar så kan vi genomföra våra förslag. Eh, det är inte på något sätt mer oseriöst än eh, vad de andra partierna gör eh, och vi vet också att vi har räknat mycket lågt när det gäller besparingarna på massinvandring och mångkultur. Betydligt seriösa skulle jag säga. Jaha, jag säga. är nämligen att vi har täckning för det vi lovar. Precis till skillnad från de flesta andra. Ja, det här programmet börjar dessvärre lida mot sitt slut. Så att vi gör som så att vi avslutar med lite musik. Hör som sagt gärna av er till info eller ring om ni kan komma fram på 08 50 00 00 50. Rapportera gärna om ni noterar något valfusk. Och lyssna gärna på oss igen nästa vecka. Mm. och för den här gången så får vi säga tack och jag tackar också alla er som har varit med David, Ove, Pelle ja, Tack så mycket, jag ska säga här att 99 förslag för ett bättre Sverige och förslag nummer 100 får det vara att ni nästa på Sverigedemokraterna nu i valet Absolut, jag slutar med musik ha det så bra, hej då hej.